Üdvözlök mindenkit a 01podcast 40. adásában. Megtaláltók vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező podcast hallgató platformon. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra és uh, csatlakoztatok a Discord az is. Szöcsé, szóval visszahallom saját magam. Már mindegy. <gül> Na, a mai adásban a 7C nevi etika fogunk foglalkozni. Al elsőnek el szeretném azt mondani, hogy már háromszor játszottunk, és van nálam, nálam egy labda, amin van kb. 15 óra felvétel, szóval ez előbb-utóbb fel fog töltve lenni a csatornára, de majd meg kell vágnom, mert vannak benne ilyen-olyan szünetek, szóval várjátok türelemmel, is meg lesz vágva, igyekszem jövőjét péntekre feltölteni egyet. És hát itt van a szokásos csapat kiegészülve egy bónuszfővel, itt van velünk Kristóf. Sziasztok, Bónuszfő második, vagyis második alkalommal, ugye most már. Márk! Sziasztok! Szöcsi! És itt van is! Nagyon jó. Én meg hát vagyok, sziasztok. Szia Ricsi! Helló! Na, felvegyem még egyszer, hogy ez jó lett így. Mondjuk visszaharodtam saját magam. Jobb nem lesz. Jobb nem lesz, köszönöm. Mindig csak lehet jobbot. A legrosszabb eddig, tudod. Na ez nem volt a legrosszabb egyébként. Voltam, volt, én 9 kilencszer indultam neki szerintem. De nem a problémát, akkor teljesen minőségi. Bemutatott, kedves hallgató. hallgató, Professional, Professional. Látam. Na, um, szóval mi ez a Seven Seas? Az a szerepjáték. Szeremjáték, a és mir, mir, miről szól, és, és mi, mi van benne? Szöcsi a Héttenger. szakértő, nem? Mi? Hát itt a tapasztalatról Annyi szarjáték, a ja, témában. Egyet többször, mint ti. Hm. Nem. Sok hallom. Sok hallod. Sok De ja, most te, nekem. Na persze, nem, hallottak. nem csak, hogy nem, nagyvanakban a világ, kinek mi a véleménye róla, beszéljünk róla. Hát az alapvető dolgot elmondom, ez Európa. <gül> Nagyjából. Nem csak Európa. Hmm. Nem csak ez Európa. Meg Nyugat-Ázsia, vagy nem tudom. Az egész világ benne van, nem? Tényleg? benne van, de most úgy inkább úgy mondjuk, hogy ez a, a világ, a jelenlegi világunk a 17-18. században egy kis fantazi varázsa. Jó, kis karib-tenger a... kalózaival, és végül is egy alternatív világ. Maga a világnak a topográfiája azért nagyon más, tehát nyomókban ez... felfedezhető rajta a, az alapjátéknek a térképén ugye az európai kontinens, de például ilyen apróságokkal meghintve, hogy mondjuk a kárpát medence meg ilyesmi az, az így nem létezik. Mm -hmm. Tehát ahol mondjuk elképzelitek, hogy Olaszország, azután így rögtön a keleti sztyeppék. Azért emlékeztet mindenkit, ugye minket is leginkább Európára szerintem, mert a nemzetek, amik elfoglalják rajta, a helyüket azok nagyon nagyon egyértelműen levetíthetőek, hogy mondjuk Eisen, Németország és így tovább. Azzal a különbséggel, hogy valamiért a spanyol és a francia ország helyzetét megcserélték a készítők valamiért. De egyébként helyezkedésüket is tekintve, meg kultúrájukat, nyelvüket minden szívszart, az Avalon, az Nagy-Britannia házen az Németország, és így tovább. Tehát ilyen szempontban nagyon hasonlít tényleg az európai ja. reneszánszra, csak azért sokban különbözik is. Hát körülbelül mint a Warhammer-ös Old World, tehát hogy Hason, az is hát. valahelyen szinten Európa, de azért nem, tehát... Igen, igen. Egy ilyen alternatív Európa, mondjuk úgy. Hogy... Egy kis farancslattal. És tényleg meg vagy Franciaország és Spanyolország. Ez nem tűnt fel. Ugye? Fura. Nem tudom, miért egyébként Bencivel már már fölúztunk rajta, hogy mi lehet olyan azokkal, hogy mire jutottunk valószínűleg a vallási dolgok miatt, hogy jobb az, yeah. hogyha központban van a... Igen. Valahogy hogy Vodacsihez közel, vagyis Olaszországhoz közel legyen, de attól még a Seven Seas Francai országnak az kell mellette lennie a valónak a Seven Seas Angliájának, tehát de hogy meg Eisennel, meg Eisennel Eisen is határosnak kellenie. Kinek egy beizésben legyen, ez áll, hogy legyen mint, legyen mi rugózniuk. A, azt mondjuk már, hogy játszik egyébként. Önmagammal. Ha -ha. Ha -ha. Igen, most... most... Héni szemmel. Hm. Hát Bétei a mesélést, ő nyomott egy kalandot, azt, szerintem azt fogjuk nyilvánvalóan először feltönteni, mert ez így logikus, és utána most Szöccsi mesél nekünk. Még hatászok, mi? Ki milyen karakterre játszik? Ah, hogy te milyen neved? Nagyjából milyen neved? Mint <gül> <gül> minősorban ezetők megkérdezték én egyesével, hogy akkor mondjuk kezdjük szócímével vagy valami? Akkor, ja, akkor kezdjük már, komárk. Te milyen karakter játszol? Én egy felföldi, felföldi huszárt, nem huszárt, felföldi kis emberkét játszok, ami, ja, hát végül is gyakorlatilag Skóciának felel meg azt hiszem a, a, a származása, ez a Highland Matches, ami természetesen ott van e, Avalon és Innismore mellett, ami pedig e, Anglia és Írország gyakorlatilag. Mm. Jól, a az annyiban különbözik a valós Skóciához képest, hogy ez egy, ez egy külön sziget, ugye? Tehát külön egy sziget, a... így Igen, van, ez a három ezt sziget, nem. Nem, de gyakorlatilag egy egyben megfeleltethető neki. Tristóft, a mivel játszol? Én egy Eisen-i vadászal, ami ugye majd, ahogy belemegyünk a későbbiekben, ami mit is jelent, az, az gyakorlatilag egy ilyen von Helsing Féle karakter az Eisen, ugye, ahogy már említettem, ez a leginkább a Németországnak megfeleltethető ország. Ez a szörnyvadász, ez pedig kifejezetten az a helyi lore miatt egy jellemzők azt, aki ilyen mindenféle eh, horrorokkal, ilyen vámpírok, zombik levadászásával, ilyesmével foglalkozik. Mm. És te Métő, mivel játszol? Én egy undorító montányi nemessel, aki amúgy közben még eh, varázsló is. Mm. Titokban titok Nagyon titokban varázsló is. Pedig <gül> már mindenki látta, hogy varázsló is. Én <gül> és lényegében az a franciák francia nemesek a dekadens nemesek de a, az én karakterem az aki még valamennyire tartja magát a nemesség elképzeléséhez és nagyjából egyik én pedig egy jó modú családból származó fi, ifjú fiú vagyok mindenhol van egy rokonom és nem tudom még mit mondjak el és jól oltatott vagyok, félig. Kéva, amikor nem a egyszer ángatni rólam. hogyan az is mindenki gyűlöl. Igen, igen az egész hát, csapatom gyűlöl, de... De leginkább az ajszniek. De igy igyekszem ö, megfelelni az elvárásainak. Elvárásaiknak. Sajnos sose fogsz, nem lehet. Igyekszem pedig. A játéktechnika, nem felelhetsz meg az elvárásoknak. Vissza, Ősz... uh, Igen. Mi? Szöcsének is volt egy korláta erről. jött a kérdés. Ricsit vártam. Uh, ja, én egy álzani voltam. Egy protestáns álzani soldós. Ja, most meg mesélek. Hogy úgy csalok, mintha mesélnék. néha meg is hallgatjuk. Igen, néha néha van, mondjuk, akkor... nem vagyok van mint ennyi. Szóval. <hums> Jó, kinek mi a vélemény egyébként a játékról? így három kaland után. A világról? Leginkább vagy a... Na, a, vilá... a világról, lesenek, ja. E... A Lord nagyon érdekes. Érdekes a Lord, fejtsd ki? Hát az a kevés, amit tudok róla. Igazából az, ahogy megcsavarták azt, hogy egy... Nem is azt mondanám, hogy a valós történelmet vették alapul, ugye Európának, mert baromi keveset tudunk arról, de az a kevés ami összeegyezhető valósággal, mint például a, a 30 éves háború ugye Németországban, az megjelenik ebben a lórban is, csak ugye itt az a egészül ki, hogy a, a... azért Ázianről beszélek, mert annak olvastam leginkább ugye utána a lórjának, annyira szerintem együnk sem éjjeltenben nagyon sokat nem játszottunk. De szóval ugye a 30 éves háborút követően Eisen az ugye félig meddig romokban van, és mindenféle ilyen élőholtak járják a mocsarakat, meg a vidéket, a vidéket, azért, mert ugye a háború végeztével annyira elszabadultak a dolgok, hogy mindenki ilyen vad mágiát bevet fel, elkezdte feltámasztani a, a, a halott seregeket, és így nekem ez így tetszik ez az egész, hogy így ott van ez az úgymond ez az európai kontinens, és pont így a közepén ott van ez a háborúsövezet ez a nagy német annyira nem egységes ország, ami annyiban hasonlít a valósághoz, hogy megtörtént ez a háború, csak ugye a valóságban nem zombik leptéken utána a német a Meg sok abszolút egyéb érdekes dolog van benne egyébként, lehet róla bőven beszélni. Ja. Hát még úgy bele van vívve ilyen, nekem az is tetszik a lórba, hogy bele van víve, hogy már egy korábban is élt ezen a bolygón egy faj körülbelül, aminek a romjai mindenhol felelhetőek, ami valószínűleg egy fejlettebb faj, és senki nem tud semmit róla, és ez a nagy misztikuma a világnak az egyik. Meg, hogy igazából kicsit sok, sokszor olyan, mintha úgy merítettek volna az európai történelemből, hogyha jobbra fordultak volna pár helyen a dolgok kicsit. Vagy nem olyan pozitívabb a világ, mint amilyen Európa volt a 18. században. De ez Nagy úgy lukrát. az egész játékra igaz, nem? Tehát, hogy nem csak Igen. a lore, hanem úgy maga az egész játék, ugye eléggé egy Elégen. ilyen, egy ilyen ö, szuper csapatjállegű dolog, hogy nehéz meghalni, meg hősök vannak, meg nem nagyon játszunk valóban hoz karaktert, meg mindent, tehát hogy minden hát, ilyen light fantasy, vagy nem is tudom. Hogy hát ez az igaz, ez te... egy ilyen kalandozó hős, hősi fantasy, nek mondanám biztosan. Ja, ja. Mert igen. mondom, tényleg... Bright, ugye? Ez nem Grimdark, hanem Nobel Bright, mm -hmm. ugye pont a fordotja, mint a Warhammer. Ja, amúgy. Rendszer is azt meg ugye eleve maga a, a, a világ is gyakorlatilag erre épül, valamennyire tényleg ezre a, a, a pozitív dolgokra, meg, meg ami még ezt is szerintem így kicsit hangulatában e felé tendál, az az, hogy elég, elég, elég pici az, az, az egész biztos, világ, az, tehát, több helyen ki van emelve, hogy bár, bárhonnan is származolta bármilyen színű, meg bár, bármi lehet, bármilyen neműek, bármilyen foglalkozást tűzhetnek. ami egyébként alapvetően szerintem gondnak nem gond, a játéknak meg olyan szempontból jött az, hogy mégis azt játszott, amit akarsz, nem korlátoz le, de különösebben úgy nem tudom, ha valakit zavar a nagy písz is lehet egy kicsit zavarni fog. Igen, tehát az konkrétan a szabálykövnek talán az első két mondatával vagy a lényege ezzel kezdik, hogy Tulajdonképpen olyan nemzetiségű vagy, ami ennek magad, mert hogy minden országból minden bőrszínű meg kinéz... Nem, Így nem írják hogy egy tudod, tudatben, azt nem szabad, csak hogy bármilyen kinézetű emberek érhetnek bárhol, mert hogy a valós Európához képest sokkal nagyobb volt itt a, a mozgás az országok között. És akkor. De egyébként magában a játékban szerintem annyira nem ez vele ez a, ez a pisztiség. Tehát így, amíg játszottunk, én nem vettem észre, hogy olyan. Még meg így a Norba ez úgy ugye kicsit jobban, me tehát hogy meg is van magyarázva, tehát ez nem az, hogy meg, csak az meg. émer, hanem amúgy is. Tehát például a legelterjedtebb vallás az, so az sokkal toleránsabb, mint mondjuk az európai kereszténység volt akkoriban. Tehát ez teljesen el van ültetve az egészbe. Nincs ezzel sem vízé. Ennyiben jó, hogy egyébként na tényleg na nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a lord a meg, megmagyarázzák én úgy érzem, és ugye majd később biztos rátérjünk, hogy ezen szemben mondjuk például a harc szerintem az régi hiányosan lett kidolgozva, de viszont cserévet tényleg egy olyan világ, ahol nem a aprózták el a, a legtöbb helyen a, a Lordnak a felépítését, bár mondjuk a történelmi részé lehet bővíteni szerintem, de az biztos, hogy van bele rendesen munka, meg elég részesen tényleg. Több oldalas leírások is vannak mindegyik, mindegyik nemzethez, és van hát szerintem 10 van, 10 plusz, vagy, tehát ilyes tízes nagyságrendben vannak nemzetek. Szépen oh, a is. Tör, történelemről, meg az emberekről, meg a. Minden, minden kultúra, étkezés egészen részletesen belemannak, igen. Szóval ja, sok hát minden az... van, de egyébként annyira meg nem mondanám nagyon különösnek nagyon sokat, majd, hogy nem olyan nagyon-nagyon el, elrugaszkodott fantáziájúan van megírva, mert azért nagyon ragaszkodik a, a, a, azok az a nemzetekhez, amiről ugye formázták őket. Úgyhogy sok mindent tökre adott, persze egy kicsit belecsavartak, csűrtek, de az igazából nem mondanám olyan nagy, nagy kreativitásnak, hogy így nézet, hogy így miket tudsz nemzetre, és akkor, hm, akkor ezt kicsit megváltoztatom, hm, akkor ezt a részt is. Szóval. Én különösebbet érdekesnek egyébként nem mondanám, nem rossz, könnyen befogadható, amitől jó, én nagyon szeretem, hogyha így nem, nem arról van szó, hogy azt tudom, hogy mi van, mint mondjuk egy, egy Warhammer 40K-t, úgyhogy nem tudsz semmit a világról, egy kicsit nehéz, nehéz befogadni mégis, mi történik. Itt meg gyakorlatilag Európa, azért tizen, nem tudom, hanyadik század. Ezt akkor mágia, meg fantasy, meg kalandozás, akkor nyomjuk, aztán egy nagyjából érted, hogy mire van szó. Könnyű azonosulni, tehát nem nem kell, nagy... Baj, a viszont vannak benne olyan apróságok, amiket nem kell tudnod ahhoz, hogy tudja játszani. Például mi ugye kételyszeni karaktert, karaktert játszottunk, és külön egy ilyen rész van a leírásában, hogy szokásuk egyfajta, egy ilyen nyakláncot hordani, hogy nem is tudom valami szimbólumot, amivel tisztelegnek a, a, az ilyen nemzeti hőseik előtt, akik egyfajta ilyen félistenek, vagy nem tudom, mik a történelmükből a van, és akkor ez nekünk a koronjaink során soha nem jött elő, de meg abszolút nem. Tudtam az ez így nem jellemző a németekre, de hogy azért jó, mert tudsz simán úgy játszani, meg azonosulni, meg beleélni magad, hogy annyit tudsz KB-vel, mint Németország. Viszont, hogyha jobban elmerülnék ebben a játékba, akkor szerintem van benne elég sok ilyen kis. Ilyen, ilyen kis apró dolog, ami. Tudod, e, nem teszi. Mm -hmm. Pont az ilyen különlegesebb nemzetekkel nem jöttünk, úgymond. Tehát a... például van a Westen, nem tudom, a Vesteniek, akik igazából olyan vikingek, akik egyszer csak felcsaptak hollandoknak, és most már ő, ők a fő kereskedő nemzet. Teljesen érdekes vagy a szarmaták, akik meg igazából most ö, így a játék történelmében most egy, egyedül álló demokráciaként véteznek körülbelül. Na, de azt mesélte, hogy az a demokrácia, vagy sikerül be az is, hogy történet szerint. Az nagyon zseniális, ahogy az le van írva, tehát, hogy a hogy végül is a nemesi tanács irányította az országot úgy, hogy a királynak nagyon kevés joga volt. És mindig mindenben megakadályozták a királyt, hogy bármilyen reformot végrehajtson, stb., mert hát a nemesek azért szeretik a hatalmot, hatalmat. És rájött a királyfia, hogy egy joga megmaradt a királynak, mégpedig az, hogy ő nevezhet ki nemeseket. És azt tette meg a király, hogy minden lakosát az országnak nem essé Ergo mindenkinek lett szavazati joga a, az országban. Ez, ez, ez zseniális. Hm. Egyébként -egy, ezt nem, szóval, nem figyeltem, ha munkzott el, tudjátok, hogy ez a szarmata commonwealth, ez a kb. a lengyel-litván lengyel királyság megfelelő dolog, tehát úgymond ez van legközelebb hozzánk, van ugye Magyarország sajnál, hát nincs benne a játékban. <laughs> Lát, egyébként... kihagy, kihagyják a legősibb nemzetet. Mi voltunk a az nemzet, ami eltűnt egyébként. Ja, Igen, ős-magyarok, tudják. Az, tud, az, az atlantiszi fénymagyarok, a, hát így van, így, így van, így van. Mm... Na jó. Ö, hát, már... a vilá... Bocsak jó? még így a világról, tehát meg világnak nagy része, sok minden, például kalózok, az egy nagyon visszatérő motívum. A, tehát aki tengeri, ilyen tengeri kalandokat, vagy ö, hasonlót szeretne játszani, kincskeresés, stb. annak ez egy kiváló választás valószínűleg. Mert. Csak még egy, hogy mennyire Nobel Bright a világ. Tehát amikor ez az Európa felfedezte az új Földet, Amerikát, a, tehát ennek a, az Amerika megfelelőjét nem írtották ki egyből az összes indiánt a világon. Tehát ez Lesz. ilyen valahogy így. Me. Főleg azért, mert az asztékok istenei valóban réteznek, és tényleg ott van. <gül> egy de, egy igen, az, az úgy, ráteszi a pontot az íre, úgyhogy <gül> úgy, hogy Shadowronban is jopánt sár, a Fujimogon felkelő sárkány, a fucimog felkelő sárkány védelme, az, aztán úgy nehéz lenne velük kötözködni tudod. É, igen. Ez úgy megoldja, megoldja a problémát. De nem is volt az alapterv az, hogy most teljesen széthúrítjuk az egészet, először kereskedünk, stb. De mindegy ez. Ez is egy ilyen érdekessége ennek a világnak. Hát, Állám, ami még egyébként ö, ilyen tök negatív, vagy ilyen negatív a van, az az inkvizíciónak a jelenléte. Szerintem, ami egy, egy, egy érdekesebb témája tud lenni, meg érdekesebb színfoltja, Amit jelenleg nem az abszolút happiness adja. Úgy mondjuk, ők a gonoszok, nem? Tehát... Hát, igen, de még ők sem az teljesen vele égromlott elméletben, csak egy másfajta elképzelés. Hát az, az olyan... Mindenkül minden bőcs... csinálhatsz gonosztam amúgy ebben a rendszerben, vagy hogy nincsen, ahogy én ezt nem is kifejezetten kinevezett, hogy akkor ők a big bad -i akik ellen harcolni kell. De mondjuk nincs nincs, nincs krán benne, vagy valami tudott. Aki... De vagy nem, de... mondtány. <laughs> igen, igen. Mert hogy így, így, így szervezeti szinten azért mondjuk van a keleti indítárságnak megfelelő micsoda, ami talán no. ilyen, hát, elég nagy gecik, de már bocsánat, a kifejezésért, hogy alapvetően nem olyan fantazi, hogy tényleg vannak ilyen izé nekronok benne, vagy mit tudom még, vagy krán, vagy akármi, hanem vagy az inkvizíció is mondjuk rossz, de az hogy annyira nem jót akarnak. Az annyira nem, nem mondjuk kármát, meg parodokó hívők. Az... A, Go a gonoszak is csak gonoszak, nem veleég romlott hmm, démonok, igen. akik amúgy a világot akarják elpusztítani. Csak kihasználni az embereket, stb. Tehát a, a, az amúgy a, a mostan... Tehát a valódi európai emberek, tudod meg így a valódi emberek, nem is európai, hanem úgy... Elvileg van az ilyen meta is amúgy a játéknak, ami mögötte húzódik meg, de hát azt nem akarom elszporlezni. Mételyből kinézem, hogy ő utána hovasott, ő akkor már tudja. De, ja, ez nekem tök volt, mikor erre rájöttem, hogy, hogy van az ilyen, amit mi játszunk, meg az egész mögött úgymond átível egy, egy ilyen... A nagy játék. Mekkora spoiler ez már, hogyha az alapszabálykönyvben benne van, akkor ig igazándiból nekünk erről tudni kéne. Hát szerintem nincsen benne a szabálykönyvben, hanem hát... is ilyen máshonnan lehet összeszedegetni. Várj, csak hogy ugyanarról beszélünk, ez egy titkos társaság, amiben hősök nem léphetnek be? Mm, nem, ezért a Magiátra gondolok például. Ja, akkor teljesen másról gondolunk. Akkor nem tudom én is, amit te... Jó. À, akkor, akkor nem, akkor nem mondom tovább, de hogy, hogy az is egy tök jó dolog volt, nem maradjunk ennyivel. Na most már ebben kell. Vanás, utána megbeszélitek. Jó. Hogy legyen egy spoilers epizód, vagy egy spoileres szegmens. Nem. Ne. Én nem Na. akarom tudni. Na, ne. Na jó, hogyha valakinek van még hozzáfűzni való a világ leíráshoz, jó. meg a világhoz? Ha nincs, akkor beszélgessünk egy kis a rendszerről magáról, hogy hogy tetszik, és, és mit gondoltak róla? Hát, amikor először láttam a rendszert, akkor azt mondtam, ez tök fasza, még egyszerű, biz, bizé, tök könnyű összehozni, stb. Tehát így az egész, így, nem, nem kell matekozni, nem sok minden van. Nagyon különös rendszer, mert lényegében az egész arra épül, hogy tíz oldalú kockákkal dobálsz, és minden. Tíz, mindig a tízó kockákat összeadod, és tízesével szerzel egy-egy részt, amit elkölthetsz végül cselekedetekre, problémák megoldására, stb. Lekegyekhetsz. Lekegyek, lekegyek, Igen. Ez és a, ez, ez, a, ez a rész most csak, hogy ez nem olyan egyértelmű. Tehát, ha először hallalsz, úgymond egy ilyen cselekvés pont. Körülbelül. Action ilyen, point. egy siker. ilyen, ilyen, ilyen, ilyen siker, ilyen, azt is lehet mondani. Hát, sok mindenre lehet használni, de igen, egy, egy kb. egy token, amit beváltasz arra, hogy válaszolsz a történetet, vagy többet meg tudja a történettel kapcsolatban. Igen. Akár magához a harc, ez kell, tehát sebzés, vagy amit mondtál, mindent itt gyakorlatilag annál többet cselekedhetsz, minél több a rész. Ja. Ez a Igen, amennyi. Igen, alapvetően érdekesnek tűnik, vagy egy egyszerűnek tűnik. Viszont azt, szerintem ezt le kell hogy ez, ha nem is teljesen, de azért egy kicsit, ilyen, ez egy narratív rendszer, nem tudom, mondjuk hát. így, nem tudom, hát hogy ezt mire, mire lehet tényleg ki -e, az... kimondani, de, de mindenképp szerintem vannak, vagy így van egy ilyen érzése. Ez szerintem szerintem a narratív rendszer, csak nem tudom, vele játszani, vagy nem úgy játszunk vele, hogy kéne, és, és még tanuljuk. Mondjuk e -ha. az előző úgy érzem már egy, egy fokkal jobb kaland volt, csak uh még senki nevetközt el a. a... Mágusból, D&D-ből, akárhonnan hozott ilyen, mindenre dobni akarok, és mi úgy játszunk, nem pedig úgy, hogy beszélgetünk, beszélgetünk, és akkor utána, amikor Igen. úgy érszük, hogy dobni kell, mert, mert olyan a szintuáció, akkor dobunk. De Igen, nem, nem minden cselekvést dobsz, egyet, dobsz egyet, hanem ilyen megközelítéseid vannak a jelenettel kapcsolatban, és ezek, ezeket, ezekben tudod felhasználni ezeket a Ezeket a sikereidet. Tehát mindig, tehát az a lényeg igazából, hogy van egy célod egy-egy egy jelenetben, és akkor azt, azt próbáld teljesíteni, és utána változhatod a célod, nem? De. És változ, akkor utána arra, változ, arra változ is, is dobhatsz, hogy hogyha szükséges. De hát az már megint külön, külön dolog, hogy te változtatod az eredeti elképzelésedet, mert az is, az is pontba az kerül. De, szépen. de, de, tudod. De fel tudod használni viszont olyan dolgokra, és ami mondjuk egy klasszikus szerepeltékben nem mint amit említhetsz, hogy mondjuk meg valami információt vagy egy kicsit azon, hogy hogyan történnek a dolgok. Tehát tényleg egy, egy nagyobb beleszólása van a játékosnak a, a, a, a cselekménybe. Egyébként elég különleges rendszer. Van valami, tehát hogy Egyébként most ez hihetetlenül jutott eszembe, ez, ez nem ilyen kickstarteres vagy valami hasonló, mert tehát, hogy ott szoktak ilyen különlegesebb emberek Egy lenni. De hát, hát 16-os, 19-es? 19 hát, 19-ben már biztos volt. Uh, Akarom. Csak... Az... Ja. De azt hiszem kickstarteres is voltam, úgy, mintha a könyvben lenne valami erről. Ja, csak az jutott eszembe, mert nem tudom, a kickstarter ez azonosítom ezeket a különlegesebb rendszereket is, hogy, hogyha valami, akkor ez Aha. különleges. Igen, kickstarter 2016-ban de... uh, crowdfundolták. Hm. Igen, mert ennek van egy első kiadása, aminek a rendszerű, egyáltalán nem néztem, hogy az milyen, de szerintem már... Az is hasonló volt, hogy nem tudod. Valami D6-os volt. Ez az, az a 99-es, úgyhogy azért inkább a klasszikus szerepjátékhoz. Igen, azért az a Hacken heck, -er volt, mint ez. Ja, ja, nem tudom, annak egyáltalán nem is olvastunk tán, tehát ez már a második kiadás ennek a Seven Seas-nek, amivel mi játszunk. És igen, ez kickstarter öröm volt, megis van köszönve mindennek, minden patrónusnak szerintem benne. <laughs> 2000-ben meg is nyerte a, a, a legjobb, legjobb roleti ingémet, hm. 99-nek a legjobb roleti ingémét, az az az első kiadás, ugye, és még aztán kártyajáték is jött ki belőle. Hm. A Five Sales. De amúgy jól össze is van rakott, tényleg, mert hogy ahogy beszéltük is, hogy, hogy PC játék, de nem úgy érződik rajta a PC, hogy utólag rá lett hanem hogy úgy része volt a... Átjárja a pc Átjárja a PC. Vagy hogy... Ja, megüti a szemedet itt, ott a könyvben, de nem az, hogy a világból kilógalom. Nem olyan, mint egy Netflix sorozat, arra mondtasz, igen, hogy igen, a igen, igen, igen, de átdarkodom. Amúgy ja, én, nekem kicsit amikor játszunk és van valami komolyabb jelenet, vagy van valami ilyen viccesebb jelenet, nekem mindig ilyen, nem tudom, lehet csak azért mert így akaribb a kalózaihoz hasonlítom, de mindig ilyen filmes beütése van a jeleneteknek, amiket játszunk. Köszönöm. És az hogy mi a helyzet? Igen, ez a Nyilván csak nem tudom. Dráma, akció, tánc. <gül> uh -huh. Igen. Igen. Én... Igen. a lengés. Nekem Mind. ez a játék, ez a, a rendszerét tekintve, nagyon, nagyon az az érzésem, hogy nagyon nagy részben múlik a, a kalandmesterem. Tehát, hogy ahogy a szabálykönyvet is olvasgattam, találtam egy ilyen részt, ahol konkrétan valami nem tudom, valamilyen dolognak a kapcsán írták, hogy a, a kalandmesternek ez a munkája, hogy ő leüljön és szórakoztassa a játékosokat. Oh. Tehát az egész, egész ez rendszernek meg az egész szemem színek így a, a megközelítés az kb. az, hogy még mondjuk más játékokkal szemben, mondjuk én a azt tudom viszonyítani, egyrészt a kalandmester is jó, nyilván szórakozik ennek a játéknak a mesélési közben is, de ott azért úgy interaktívabban részt vesz a dologban. Itt a, ebben a játékban a kávnek ez már félig-veddig munka. Hiszen annyira, ahogy mondta Szöcsi, hogy egy narratív rendszer is, hogy nem arról szól a, a, a csata, hogy te ezt kitaktikázd, hanem arról, hogy le kell írni, hogy mi hogy történik, hogy nyilván van benne szerep a játékosnak is, hogy ő elmeséli bele én magát, hogy hogy csinálja a dolgot, de ugyanakkor ugye a KM-nek hatalmas felelősség van a vállán, hogy megmagyarázza azt, hogy például, hogy lehet egy székcsapással öt embert leteríteni, egyszerre egy kocsmai harcban, vagy valamit. Hogy... Érdekes, hogy ez a gondolatod egyébként, hogy ezt fogalmazott ah. meg bennem, mert szerintem a narratív szerepjátékotnak alapvetően pont az, pont az van bennük, hogy kevesebb munkája van, vagy kevesebb felelősség van a mesélőn, mert, mert a játékosokkal együtt dolgoznak. De értem, amire gondolod, de szerintem ez nem egy felelősség, ez inkább csak egy ilyen, ilyen ö, kreativitási játék, vagy nem is tudom, amit a mesélőnek kell sárítania mind a kettő part, hogy félhez van ez szükség. Csak a másik miatt, amire még ez, ami miatt ez így megfogalmazódott bennem, az ugye az, hogy vannak ezek az opportunity úgy van írva ugye a szabálykönyvben, hogyha te megfogalmazod a te megközelítésedet egy adott jelenetbe, ugye van az a példa jelenet, a szabálykönyvben ez bárki megnézheti, hogy ég a szoba, és akkor te ki akarsz menekülni. És ugye az a megközelítésed, hogy te az ablakon majd valahogy kiveted magad. És akkor erre neked a kám, hogy egy részért cserébe kapsz egy ilyen lehetőséget, egy opportunitét, hogy elemelhetsz az asztalról ilyen iratokat. És hogy itt is az van tulajdonképpen, hogy neked fel van vázolva egy lehetőséget, amit ad a kám. Erre te kreatívan kitalálsz valamit, elmondod, hogy mit szeretnél csinálni, de közben a kámnak a felelőssége, hogyha teljes mértékben ki akarja adni a szabályrendszer attól ki akarja használni a lehetős a kereteket a szabályrendszer rendszer hogy ő adjon neked egy ilyen lehetőséget. Tehát, hogy neki hirtelen valamit ott mondani kell, hogy figyelj már ez egy, egy részért cserébe, akkor élhetsz egy ilyen lehetőséggel, és akkor mondjuk pusz sérülsz egyet, de helyette viszont megszerzel ilyen tök fontos dokumentumokat. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy kicsit nagyobb a felelősség a, vagy a, kicsit nehezebb a mesélése, úgy képzelem, én nem beséltem, ugye ennek a játéknak a mesélése, mint mondjuk a mágusnak a nem. Lehet félreértem, de az opportunity ezt azt nem a játékos adja magának, úgy mond, vagy nem ő mondja meg, ne... is mit Nem, ez csak azt mondja, hogy a szeretni, mert az, Tehát, az rész elkötésével lehet Igen, de mi, de mi az, mi az opportunity? Az Igen, már... tehát a lehetőséget azt ő nem tudja, hogy van lehetőség. Tehát, vagy nem tudom, lehet, hogy lehet biztosan is játszani. De a felvetni, nem? Ez, ez nem olyan, olyan opportunity volt, mint amikor még a spoiler-ra a legelső kalandunkban plusz pénz próbáltam kicsikarni a fickóból és két lehetőségem volt, vagy az, hogy rajtam kívül mindenki kap, vagy az, hogy senki nem kap. És ez nem opportunity nem. volt? hogy Nem, azt. Az egy választás. Azt Ezt én csak belarogtam, igen. Ja, azt, azt hittem, azt hittem hogy ez olyan volt, mert, mert, mert hogy, hogy akkor nem, lett, nem Inkább az, hogy ott pont ezért próbáltam átrakni azt, ahogy azt a, mi megszoktuk a játszást. Ebbe a rendszerbe, hogy nem, hogy nem sikerül. Hogy sikerülhet, nem sikerülhet, máshogy sikerülhet. És ez Aha. inkább ebbe a játékból úgy lehet, hogy vagy nagyon sikerül, kevésbé sikerül, máshogy sikerül. Nem nagyon van lehetőség arra, hogy nem működjön semmi. Értem. Szerintem legalábbis ez így a rendszer. Olyan szinte sose lesz, hogy nem lesz egy darab rézet se. Legábbis nagyon valószínű. Hát, végül is nehéz, de, de mondjuk négy kockával simán dobhatsz, hogy ne jöjjön ki Akkor Hát, ugye, egy 2-3-2-3 ilyen dobás. Igen. Kicsire az esély, hogy simán megtörténhet. Az miért pont 10, de hogy igen. Ja, Oké, okay, bocs. <gül> <gül> jogos, jogos. De Ezért játszunk közel, mert túl sokat kell számolni már. Így van, így a Fandri számol helyettünk. 21, meg 7, mínusz 11, az 8. Hogyis? <gül> <gül> de visszatérve arra, amit Kristóf mondott, tegyetek vele részben, de mondjuk azt nem érzem, hogy, hogy több feladat lenne. Inkább úgy érzem, hogy egy kicsi könnyítés olyan szempontból, hogy nem feltétlenül nekem kell mindig mindent kitalálnem, kicsit át lehet tolni a játékosokra, és a játékosoknak is úgymond feladat a kreatívnak lenni és megcsinálni, és nem az, hogy akkor belépek a kocsmába, mit látok, írja el mindent, és akkor én megmondom, hogy akkor az a második csávó, aki temítheti oda, miért is azt ütöm meg, hanem hogy akkor jó belépsz a kocsmába, és akkor mesélde, hogy szerinted mit látsz meg, hogy akkor, hogy milyen a hely, vagy hogy lehet, hogy ez már csak. Nem, Magyar, történet? A történet. Hát szerintem úgy van az hogy... előadva, hogy ez egy közös történet, és közösen kell mesélni, és nem az, hogy a, uh -huh. a mesélő mond el mindent, és akkor a játékosok csúbbológatnak hozzá, megdobálják a kockát, vagy nem, hogy a részekkel például, egy aktívan hathatnak a történetre. hogy a mesélő csak úgy egy, egy meg, megmond egy körülbelül irányt, hogy ebbe az irányba fog haladni a történet, és akkor ti ezt így csavarjátok. Viszont emiatt úgymond nehezebb is az egész, mert hogy. Azt le is kell reagálnod. Igen, ez egy igazi szerepjáték, tehát nem lehet elintézni annyira a dolgot, hogy dobálod a kockákat a autista módjára, hanem azért tényleg részt kell venni benne. Ja. Ja. És érted egy részével, hogyha ismeri az ember a játékosait, akkor mondjuk könnyű, de érted egy ilyen wildcard Richievel, aki a legabszurdabb dolgokat találja ki, és próbálja eljátszani úgy, hogy elég nehéz tervezni, hogy fog haladni a jelenet. Ha. Hát mondjuk minden szerepjátékban ja. a legnagyobb felelősség az a kaladmesterem van, nem, hogy jó legyen. Nyilván kellenek hozzá és itt azért mégis a káv az úr, hogy nem. Ha. Jó játékosok játszanak magukba is. is azt <ığım> tudja hogy ez kocsmázás. Ezért ez ez miutoltuk a csüt legutoljára. Na, tá, de, de, de a rendszerről még van valakinek hozzáfőzni valója? Ja viszont pont emiatt amik eddig elhangzottak az az egyik nagy. Az tud zavaró lenni szerintem embereknek, ha ezzel játszani. Az... A legnagyobb kritikám, hogy egy kicsit túlságosan is elnagyolt a rendszer. Nem nagyon ad keveteket. Uh -huh. És emiatt, amit én azért mondtam, hogy azért Példát? hogy azért a hogy azért mondtam, hogy azért mondtam, hogy azért mondtam, hogy azért mondtam, hogy azért mondtam, hogy azért hogy mondjuk, a, a, tehát hogy azért hogy hogy, van azt, hogy izé... A, egy viszonylövésel négy embert lelövök például, vagy az egész harcrendszer az teljes mértékben ebbe egy ilyen elnagyolt rendszerbe, úgyhogy olyan nem, nem egyesével vannak ellenfelek, hanem tízessével, ötössével. Ugye az hogy van a. Miben a Warhammer 40-k a Space de fac, azt hiszem, abban is e, e, így úgy mond vannak ilyen up, Hát érted, up, up... egy olyan világban, ahol van egy automat a fegyvered, meg. Uh, é, értem Hallod. ezt. Értem ezt, amit mondasz. Az úgy könnyű. Csak. Szerintem egyébként csak rosszul állunk hozzá, mert most senki nem mondta, hogy ennek egy lövésnek kell lennie. Nem? Meg senki nem mondta, hogy ennek egy székütésnek kell lennie annak a cselekedetnek, igazából semmi nem mondja, meg csak el van nagyolva valóban nem együttésről van szó, vagy egy lövésről, de. Igen, de hogy pont ugye a szabályrendszer szerint ugye az van, hogyha mondjuk egy a pisztoly az azért egy ilyen kétérű fegyver, ami miatt mondjuk szöcsik korlátozná, én meg nem érzem a légerőstnek, mert hogy elméletileg az egy brutszpad ellen, ugye egy-egy gyengít, és a egy, egy ilyen szkod az öt elemből áll. Tehát, hogyha a pisztolyt használsz nagyon egyszerű, nagyon gyenge ellenfelek ellen, akkor az kurva hatástalan, mert nagyon-nagyon sokáig tart, meg ugye öt rész újra tölteni, meg ilyenek, tehát gyakorlatilag használhatatlan az egyszerű paraszt ellen. Uh -huh. Ezzel szemben boss, boss ellen, meg ugye azért nagyon táp, és azért nem kéne, hogy olyan sok legyen nálunk, mert hogy a villanek ellen pedig ötöt sebez, ami meg ugye nagyon sok. Tehát, hogy ezért, hát ez ezért hangulat szerintem ez teljesen oké. Okay. Amúgy én úgy gondolom, hogy a pisztolykat azt nem izé, nem, nem sok ember el volt használni, nem ez egy ilyen olyan. Az a fegyverem, vagy azt a hangulatot támogatja a rendszerre, hogy a pisztolyot ezt a, azt a bosszok ellen használni. Nem látok túl sok kivetni Tetszik valót. ez az ötletem úgy, amit most mondtál, és lehet, hogy így fogom alkalmazni mostantól, hogy, hogy igazából ez egy pisztoly, ez nem feltétlenül egy pisztoly, ez lehet akár több pisztoly is mondjuk, és hogy ez is úgymond absztrakt, de hogy, hogy attól, attól függetlenül egyszer tudsz úgymond, egyszer oda alkalmazni, de lehet mondjuk a kezdetben akkor három-négy pisztoly, de ez így így abstrakt mód, ötsebzésként fog a játékban megjelenni. Remélem értitek, amit mondok. Igen. Uh -huh. Hát olyan dolog, ezt nekünk kell kiokoskodni, ugye, mert a szwajkönyvre ilyen szempontból nem vagyatkozhatunk. A nagy felhagyócsájt miatt, de amúgy. Igen, tehát azért vetettem most rá, hogy el. Beszéljünk a harcrendszerről egyébként akkor? Egyből? Enne vagyunk, nem. A felhagyócsájt már elkezdtük. Már elkezdtük. Jó, csak hogy akkor csúsztunk bele a harcrendszer, hogy a rendszerről siván nem beszélünk, hanem a harcrendszer. Én azt akarom kérdezni tőletek, hogy szerintetek? Amúgy nekem az, az érzésem, hogy kezdő, kezdő szerepletés csak nem ajánlám ezt a játékot, nem tudom, hogy te hogy vagy Kicsit szerintem zavaróan elnagyolt, ahogy Méte is mondta, meg nehezebb megfogni, mint, azt a, azt, azt, hogy, mint egy DND-be, hogy mét, és akkor dobsz arra, hogy megtáld a titkos sajtot, vagy nem. Szerintetek? Ez, ez egy skálán a... nem azért társas játék szerepjáték felé esik, yeah. de hogy el, elveszed a szabálykönyvet a dobozból, és akkor elolvasod, hogy, hogy mikor mi történik, hanem ez, ez inkább az, hogy az ilyen tábori játék, vagy akár mikor ültök a tűz körül, és akkor Igen. mindenki hozzátesz a történethez egy mondatot, és akkor végén meg vizé vicces lesz, vagy nem? De hát, hogy a, Pont ez a legegyszerűbb válasz annak, hogy a harcrendszerről viszonylag mi most sokat beszélünk, meg majd mindjárt kritizálunk, hogy lehet nem a az a fókusa ennek a játéknak, nem éppen erről szól, nem a kockadovásról szól, amit sokan szeretnek szerintem, hanem igazából az csak van. <gül> Mert csak már így a könyvből ki, tehát hogy nincs túl magyarázva, meg igazából nagyon kis része a könyvnek a harcrendszer szerintem. Túlságosan kicsi része? Az én nézésemhez igen. Tulajdonképpen ez kezdőknek akár olyan szempontból jó is lehet, hogy mondjuk aki sose tolt ilyen asztali szerepjátékot azoknak mondjuk gondolok itt olyan emberekre, akik eleve nem játszanának ilyen nagyon sokat, mint mondjuk nekünk van egy Viktor nevű ismerősünk. Szerintem, ha őt hamarabb bemutatjuk ennek a játéknak, akkor ő valószínűleg könnyebben elboldogult volna ezzel, mint a már tehát, hogy a különböző varázslatok összekombinálása ilyenek, amik ugye, mert ugye egy, egy átlagszerepi átlag szerepjátéktek a harchoz nem csak arról szó, hogy dobáljuk a kockákat, hanem rengeteg például sztát kell ismerni, harci technikát, mindenféle ilyen hülyeséget, és ezért elég eléggé megbonyolítják a dolgokat. Ilyen szempontból ez sokkal könnyebb játszani, mert ez fantázia kell, tulajdonképpen megint nagyon alapvető lól ismeret. Szerintem. De nem amúgy nem még ember emberfüggő, hogy kinek mi fekszik jobban, nem? Ja, ez tény, csak hogy itt most ebbe a harcrendszerbe itt nem tudja magát kijelni szerintem az, aki nagyon szeret harcolni, szerintem. biztos. De, ez de, de az meg ugye már nem kezdő. Igen. Az novar, hogy nem tudod szemköpni az embereket. <gül> Mikül szemekköpés. Az, hogy szemenköp, tudom szemenköpni, de nem azért tudtam szemenköpni, mert jó kitaktikáztam, meg ezt kitaláltam meg, stb. hanem mert. mert, mert... Kidobtam, hanem azért, mert egy részt elköltöttem arra, hogy egy szemenköpéssel kívülsek valakit. Jó, de lehet, hogy csak, érted, nem vagyok ehhez hozzászokva. Lehet, hogy amúgy. Persze, hogy nem, persze, hogy nem, csak de nem is ne... nehéz is, szerintem elképzelni. Én ez elég sokat szoktam mondani, és szerintem minden is alkalommal lejövök, hogy én azt szeretem, hogy a vókás egy játék, meg hogyha jót mókázunk, meg ilyesmi. És én azt érzem, ez a játék, hogy ez tökéletesen arra lett kitalálva, hogy itt it, sok mindent meg lehet valósítani, és ez nagyon-nagyon vicces. És nagyon vicces tud lenni, hogyha, mit tudom én, ha tényleg összeülünk, szétröjjük magunkat, és akkor mit tudom mindenfélét kitalálunk. Jó halcilleneteket, meg jók is mit tudom én betöréseket, meg ilyesmi. Szerintem ez a játék, ez ilyen, tényleg mókára van kitalálva és semmi másra. Különben egy kicsit nekem ez az érzésem. Ahhoz viszont kicsit banyolult szerintem ez a rejtrendszer, hogy csak a móka legyen. Ne, de... De... Ugye, hogy csak szokatlan. szokatlan, szokatlan. Na, De nehéz megfeleltetni a harcban a rézrendszert. Uh -huh. Szerintem. Főleg azért mennyit beszéltünk arról, mert, tehát, hogy úgy működik a harcrendszer lényegében, hogy ugyanúgy, mint hogyha bármit csinálnál a játékban, dobtok rézeket, dobtok kockákkal, és aztán azokat a rézeket elköltitek végül is sebzésre. Vagy bármilyen cselekvésre, ami ami műsebzéssel jár általában. Vagy bármivel, ami módosítja a jelenetet. És igazából egy. Olyan szempontból meg, megkönnyíti a dolgot, hogy mivel, hogy nincsenek szigorú kőbevéset szabályok, mondjuk úgy, ezért le lehet tudni nagyon nagy vonalakban is a dolgot. Tehát, hogyha nem akarjuk nagyon harcorientált tenni a dolgot, akkor azt mondja a kalandmester, hogy szóval akkor most izé, ez a golyó az átment vonalba 12 emberen győztetek, vagy valamit. Tehát, hogy nem tudsz olyat csinálni, ami úgymond a szabályokkal szembe menne, hiszen a szabályok annyira tágon vannak értelmezve, hogy nem segítenek, de ugyanakkor nem is hátrátatnak Szóval, ilyen. hogyha azoknak az embereknek, akiknek ez nagyon nem a zsáner egy szerepjátékban, hogy dobáljuk a kurva kockát, hanem tényleg úgy azért játszanának, hogy dumáljanak, vagy meséljék a sztorit, azoknak meg szerintem valami ideális. Uh -huh. ECHO narratív játék. Igen. Yep. Ja, hát ennyi. Most én azon gondolkozok, hogy volt a legelső kalandunk során valami érdekes situ, amit a ha halccal kapcsolatban. Tehát az volt a lényeg, hogy én rálőttem valakire, tehát én jöttem utolsónak. És én mondtam, hogy akkor a körelén, hogy én rálővök valakire, visz viszont közben meghalt. És ugyanarra lőtt, tehát hogy hiába halt meg, én a cselekedetemet ugyanarra tudtam felhasználni, hogy én arra rálövök, vagy valami hasonló volt. Nem emlékszik valaki, hogy itt mi volt pontosan? Sem, ez nem rémlik. Nekem se. Az volt? volt, hogy egy egy Kwadba valakire rá akartál lőni, de hát abban még voltak. Mert hogy úgy vannak, tehát a, ez is a rendszer egy sajátossága, hogy vannak. Brutskvadok, ami lényegében több személyt tartalmazó kis NPC-k általában. Milliónok. Milliónok. De ez Stress. az, hogy. Igen, a tehát. A az... egy osztályon egy egység. Így van. Kremlinek. Kremlinek. Tro és Tehát ez öt embert is lehet, és igazából ez az öt ember öt HP-val rendelkezik, és ahogy csökkented a számukat, úgy csökkented, tehát csökkented a HP-ját egy Brute squadnak, úgy csökken a benne lévő emberek száma. És egy. Igen. Csak, ez, csak ez olyan... Igen, fura, mert hogy ráküldök három embert valakire, elkölt arra három rész hogy megüsse, és akkor együttésből együtésből leszette azt a hármat körülbelül. Ja, és ugye amúgy ezt ne el, hogy nagyon lényeges, hogy semmiféle tulajdonságai nincsenek, mondjuk a fegyvereknek, vagy akár... Nem uh, számít a, egyáltalán, nem hogy nyilvánkával. amire mindegy, hogy pisztolya, vagy puskával lősz, vagy Igen. bardal, vagy bárdal, vagy tíz méterről, vagy két méterről, tehát, hogy ezekre semmiféle... Uh, Semmi. Vagy hol vagy? Ugye? Oh, yeah, ez... Karakterednek Já, vannak tán... minimálisan befolyásoló tényezői, ilyenek, hogy erő, meg ügyesség, meg ilyenek, ami alapján ugye, meg van, egy hány kockával dobhatsz, de alapvetően az, hogy milyen fegyverzet van rajta, itt nincsenek ugye szintek a karaktereidnek, meg semmi szóval. Tényleg egy ilyen nagyon-nagyon lájtos harcrendszere van a dolognak. Na úgy szerintem elég maga az egész rendszer, és az, az tök jó, és tök jó lehet vele haladni, vagy, vagy úgy a történet nem iszaposodik be, vagy így mocsarasodik be, és nem lesz az, hogy leragadunk valahol, és e, akkor még mindig azt játsszuk, hogy ott vagyunk egy városban, e, A és B között, és nem haladtunk tovább, mert, mert kockadobálás van, hanem mindenki szépen mesél, és akkor pörög a történet. Ehhez képest viszont a harc e, nem lett olyan jó eltállva, és nem érzem benne ezt a jó flót, mint a, mint a többi, a többi mesélés részben, hogy... E, Ilyen zökkenőmentesen és gyorsan megoldódna a harci jelenet, hanem úgy hiszem, hogy a harc egy. Ez nincs általában is egy hamar görcsbál az egész, főleg mondjuk, hogy. ha ja, hát több egy szereplő egy van, az... megzi, izé a rézek hogyan költődnek el, meg akkor mondjuk bejönnek közé a párbajtűrzők, a duelisztek és azok meg egy, egy játék a játékon belül egyből, és jó lenne, hogyha az egész kombat. Egy, egy szinten lenne, és nem lenne az, hogy, hogy akkor értem, hogy ott van a dualista ami egy ilyen darálógép, és ez a feladata, hogy aki így nagyon kemény hős akar lenni, és így egy fél együttéssel, egy ütéssel, az akkor ezt megteheti ezzel, csak, csak valahogy nincsen pariba az összes többivel a harcrendszerben. Most képzeld el, hogy mi ezt ugye egy program van, segítségével játszunk, ami igazából mindent is kiszámol helyettünk. Ha magunk dobálnánk azt adott esetben azt a 6-7 kockát. Ezt ugye vannak a külön szabályok, hogyha már eléri a háromat a képzettséget, akkor újra dobhatsz, meg van ez a robbantásos, meg Spatja meg amivel sem mentünk, meg ne is menjünk bele. De hogy képzeld el, hogy ezt most a asztal körül magunknak csináljuk, akkor ez még háromszorosan belaszol. Ja. Szerintem nem. Szerintem amúgy ez pont nem olyan mert egyrészt eleve, a harc elején egyszer dobsz, Egyszer megnézed, hogy hány kockával dobsz, azt kidobod, összerakod a tízeseket, és ennyi. Itt, tehát, szerintem Jó, de ott a... azt tudod, hogy vannak ilyen külön szabályok, tehát annak függvényében, hogy hány kockával dobtál, hogy egy, hármas ezt... a képzettséged, négyes a képzettséged. Igen, a van, de öt. szerintem... Ez, ez igaz, Jó, tökös, magad, egy hogy egyszer dobás. kell figyelni, egyszer kell megnégy, négyes kész. Egy dobás, megnézed, hogy a hármas, négyes, rang az mit ad neked? és aztok benézed, átfajtod a kockákat, vagy kezedbe veszed azokat, még egy dobsz. Ez, ez baromi egyszerű lenne, szerintem egy, egy asztal követ is. Igazad van, Én... túl de azért a az tény is való, hogy ez lassítaná, Szerintem csak azért gondolod bonyolultnak, mert talán nem annyira figyeled, vagy nem annyira figyeltél oda rá, mert hogy az eleje a legelső dobásodat is már a számítógép számoltak ki, tehát hogy nem láttál bele, vagy nem. Tessék. Persze, egyébként nyilván, amíg az embernek nem kell valami foglalkozni, addig azért nem látja meg. De szerintem a meg... után látnád, hogy hogy nem. Igen, meg hogyha gyakorlod, meg játszol egyszer-kétszer, biztos gyorsabb. Csak azért szerint, szerintem úgy az sokat segít, abból ulva, hogy mondjuk már a mágustár is voltak problémák, hogy a két, két Jó, szám, szám összeadásánál, tehát hogy... Meg főleg tekinteten arra, hogy amikor ugye írőbe szerepjátékozunk, akkor előkerül egy-két csör, meg ilyenek és akkor össze kell adogatni a számokat, meg ilyenek, nem mindig olyan nagyon egyértelmű ez a dolog. Szóval nekem ez a Foundry ez nagyon-nagyon egyszerűsíti, megkönnyíti a dolgot is, és én azt abszolút nem bánom. Az még nagy előnye, hogy a Foundry-ben egészen jól implementálva van rendszeren. Tehát online játszásra, mivel ez már egy modern játék, <gül> ez már lehet lehet. Könnyő szólni. Meg de, de, valaki valakinek. Pont, pont ez, az, azért, hogy annyira elnagyolt a harc, hogy pont emiatt kicsit már túl sok terünk van, és emiatt vannak problémák. Ezért mocsotasodik ez el. Igen, Én nehéz ha. látni azt, hogy nekem azért az nehéz látni azt, hogy mi lesz a megfelelő ellen, szám vagy ellenfél erő ahhoz, hogy mert hogy igazából bármit úgy megcsinálgathatsz, meg így úgy sebezgetsz, de hogy nem tudom, nekem nehéz átlátni azt, hogy mégis hány ellenfelet tudunk rá és nem legyőzni, hogy uh -huh. mi az, ami soknak tűnik, mi az, ami kevésnek. Nyilván egy brutskad, egy ötös brutskad egy, egy játékos ellen, az, az nulla, de mondjuk hány, hány lesz az, ami már tényleg soknak tűnik, mert ugye, ugye csak valamennyi részed van egy bizonyos számú, nem tudom, kettő, három-négy-öt, és akkor neked annyi sebzésed, vagy cselekedeted van, és akkor rögtön, rögtön nem mindegy, hogy hány. Hány fő van ellened, úgymond, mert, mert azok ugyanúgy téged piszkálni fognak. A harcrendszerből viszont most azt számítottam, hogy még tök érdekes, meg még ezt a hősi kalandozó feelinget adja, az, hogy bizonyos sérülések után, bizonyos számos sérülés után, tehát nem, nem gyengébb vagy, gyakorlatilag egy előnyt ad ja. neked a kockák, kockák szintjén, tehát a nem tudom, a négy különböző szintből az első meg a harmadik az neked, egy, az neked jó, hogyha azt leléred úgymond, a második a negyedik az meg nem jó. Ah, igen, ja. az amikor bekapcsol az adrenalin, elpattan az agyad, folyik a vér, és akkor nem legyengülsz, hanem pont, pont megerősödsz, igen. És, és aztán kívül is ad egyébként. Tehát aztán kívül is utána mondjuk a jelenetbe ad, ad egy, adja a bónuszt. Azt hiszem, talán az egész játékhoz jobb úgy is hozzá, hogy, vagyis a mesének talán úgy lehet érdemes, hogy te jeleneteket kell, kell nézni, és ott és úgy úgy lesélni, le mert, mert ugye mindenhol a jelenetben a megközelítéseket mondják be a játékosok, vagy akár a játékosok. És ezért talán. A... Csak igazából azt gondolom, hogy harcot is így lehetne megoldani, hogyha valaki harcolni, akkor, akkor azzal akarja majd megoldani, hogy ő verekszik, de akkor meg akkor, akkor viszán meg túl a harc rendszer, akkor meg megint nem, nem igazán megy ez a stílushoz. Kicsit van egy kiló a harc. Igen, de, lehet, de ezzel lehet mondja az inkább fogy mert nem ez a fókusza. Ja, de, de maga az ég is igazából bármilyen drámajelenet, stb., hogy... Eeeh. Nem volt írva egy példa, például csak egy sima dráma jelenet ami végül is egy ilyen szociális csata igazából, hű. hogy ö, ö, nyomást helyezett rá a gonosz karakter az egyik hősre, ezért el kell költenie egy részt azért, hogy beszélhessen a királlyal. És így az a ez le leírva. És, és így... Jó... De, de, de érted, az, hogy amennyire benne akar hagyni végig a játékvilágába, ezt most hogy... Ezt most hogy mondod el, hogy értsed? Hogy ne, vegye, ne legyél kivéve a, a világból, úgymond. Hogy pressure alatt vagy. Ezen gondolkodtam sokat, hogy te izé nyomás alatt vagy, ezért nem tudsz cselekedni. Ez olyan izé, tehát ezt Szöcssi alkalmazta a csatába például a pressört, én is alkal, próbáltam alkalmazni a pressure-t, szóval nyomás, tehát ez végül is egy taunt, hogy meggátolja az egyik karaktert, hogy más csináljon egészen addig, amíg arra nem költ el egy részt. Csak úgy, ne, nem ne, ezt nem tudom, hogy. Miért jön, miért kell egy, amúgy elnagyolt be egy ilyen nagyon speciális dolog? Ez pontosan ezért furcsa, hogy mondod, hogy ő, minden annyira elnagyolt, és akkor van benne egy-két ilyen dolog, ami meg, meg annyira, annyira olyan, mint, ő, hogy gyakorlatilag egy taunt van a játékban, is hogy ez mit keres akkor? Aztán a, a könyv meg büszkén leírja, hogy nincs olyan, hogy dodge, mert hogy az, az nagyon specifikus lenne. Mert nem játékot, mármint hogy az nem történik valami, hanem inkább az valami a valamit történésnek a negálása. Hát de mi az a pressure, ha nem ez? Hogy megállítom a karaktert abba, hogy valami csináljon, amit <sínt> szeretne. Tehát <Tár, Igen. sínt> nem tudom. <sínt> Vied. Szóval Mindengy, de... a rendszer nincs igazából eltalálva, én úgy érzem. Hát nem, erre van kihegyezve. Pont ez, meg akik ilyen equipment buzik, mint én, hogy lút, meg minden, uh. teljes, de ez a játék. A tipikus RPG-snek nem ez a játék. Tehát ez aki arra no, vagy, hogy mi az XP, mi a lút, az, az nem fogja megtalálni ezzel a játékkal szemben, ez garantált. Igen, mert a mestermunkok a is ugyanilyen jó, mint a a harcban, ugye? Még akkor most Itt hány külön. aranyat kaptunk? Hány aranyat kaptunk? Egy vagyompontot. Mi? Egy vagyon Hány aranyat? A bornek számít. most, mennyibe kerül a jó bor, meg mennyi a kannás, mert én nem hívom meg jó borra. Mm. fontos dolgok. Na jó, beszélgessünk már kicsit a karakteralkotásról is. Jó. Hogy mennyire van ez túl bonyolítva, mennyire ajánlott ez kezdőknek esetleg, vagy, vagy, vagy mit éreztek karakteralkotás közben? Elsőre konfuzálva voltam, Igazából egy pár dolog az egyértelmű. Vannak, vannak tulajdonságok, vannak skillek, ezek végül is a dobások is egy skill, meg egy tulajdonságnak az összegéből adja a kockák számát, a dobsz. Eddig, ez világos, ez mondjuk annyira nem is új. Mondjuk nagyjából így működik a World of Darkness játékokba és a régiekbe. Aztán az újakba is. Szóval ez még oké. Okay. Aztán választasz magadnak ugye háttereket, ebből is kettőt, amik adnak, adnak neked skilleket, meg adnak Adnak olyan, olyan jellemzőket, amivel te Hero tudsz visszanyerni, amit előttük nem is beszéltünk. Meg ezen kívül még választasz egy-két dolgot, ilyen, azok már ilyen apróságok, azt hiszem. Kicsit sok ö, ilyen háttér van, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem tudom, így hirtelen ilyen, ilyen overwhelming volt nekem. Meg ö, igen. És ja, illetve pedig még tudsz, tudsz venni ugyanúgy bizonyos pont, pontból magadnak ilyen előnyöket, amiket a hátterek is szintén adnak neked. Ami szintén van egy csomó, ami tök jó egyébként jó ö, személyre lehet szadni a, a karaktert, csak egy kicsit nekem, nekem írtál elég sokat. Az az érzés az embernek, hogy ezért át kell olvasni mindent, hogy, hogy lásd, hogy mégis mi az, ami jó neked, nem mi az, ami nem többfajta értékben vannak. De, de amúgy meg érdekesek és izgalmasak. Mm. Nem tudom ebbe, mit akartam kihozni, de van egy. Az egyik része az egyszerű, a másik része az meg egy kicsit, kicsit magyolósabb. Annyira nem gyors, de aki mondjuk már ismeri, szerintem annak nem annyira vészes. Hát szerintem a karakteralkotás az igazából inkább arról szól, hogy van egy koncepciód, milyen karaktert akarsz játszani, azt megpróbálod megfeleltetni így a háttereknek, uh -huh. kicsit még személyre szabod ezekkel a plusz elkölthető pontokkal, azt csá. Uh -huh. Tehát nincs min maxolás, nincs üzé. Nincs kockadobás? Lehet, nincs értelme. Nincs kockadobás, lehet, de nem sok értelme van. Inkább egy koncepciód van, aztán annak az irányába elmész. Ez a karakteralkotású is hogy igazából olyan, mint maga a játék, nem olyan nagyobb a hangsúly a mint az, hogy most egy olyan karakter csinálja, aminek az összes pontját a harcra rakod, amikor az a háttér története, hogy le van vágva a fél lába, és tüdően bóliás, vagy valami. Tehát, hogy igazából kitalálsz egy karaktert, ami neked szimpatikus, és akkor ahhoz kép fel tudod építeni, még hogyha nem is lesz olyan tápos, de hogy elég tág keretek között indíthatod el a karakteredet, és azért olyanra csinálhatod, ami a te fejedben szimpatikus, és nem nem tehát hogy szóval nem kell ezzel annyira nagyon foglalkozno, hogy gomboszki, annyira adnék egy még egy pontot a hajózásom, mert az izé azt képzeltem már, hogy hajó is inasként nőtt fel a karakterem, de hogyha adok még egy pontot a hajózásra, akkor már nem jut a, a közelharcra, és akkor nem tudok tudni játszani. Nem, leszerod. A pont mm. hajózása, mert neked az szimpatikus, mm. és akkor hakszom annyira nem veszel a harcba, amiről ugye tudjuk, hogy annyira nem számít. Ja. Nem így van? de Úgy, hogy gyerelem. Viszont én azt vettem észre, hogy némelyik perk, vagy, vagy advantage elég OP, a többi meg ilyen eh, szórával elmegy, nem? Vagy lehet, hogy csak én éreztem így? Nem, szerintem is. Um, igen. Nem. Mindennek meg van a helye, vannak tök hasznos, ilyen, ügy, lényeg, ügy, ilyen, ilyen bekerülsz ily, oda, hova akarsz a épületen belül, ment egy helyszínen belül, úgyhogy egy úgymond így snitt, és akkor ben vagy, ott vagy a kastélyon belül, és hogy hogyan, azt az nem kell megmagyarázni, mert eddig ki voltál a várfalon kívül, most bekerültél, vagy ott van egy NPC, aki útban van, elküldesz egy pontot, és az NPC, az így eltűnik onnan kvázi, ugye, mondjuk ilyen agresszióval vagy agresszió nélkül, meg hasonlók. és ezek tök jó dolgok, mond, olyan szempontból, hogy tényleg az egész azt a, hogy, hogy pörgessük a narratívát, és haladjunk, haladjunk uh, arra arra és nem azon, hogy akkor elmegy fél óra azzal, hogy leülnek a, a játékosok, és itt alá állnak valami tervet, ami aztán valósül el. Ugye, ugye igen, tehát a Ricsi karakterének van ez az egyik előnye, hogy mindenhol van Rokona körül. Igen, Bár most akkor minden... azt úgy vannak, hogy mindenhol van rokonom. Jó, tőle végül is oké. Okay. Meg... De vannak, van kifejezetten olyan, hogy bármilyen Nemesi Bálon, hogyha vagy, akkor ott találsz valakit a barátságos veled. Akű! Tá, így, jó. Igen. De ezt igen. könnyű megmagyarázni, de mondjuk tényleg vannak ilyen OP-képességek, amiket így felváltsz, mert sokat segít a játékon, csak mondjuk magyarázd meg a karakterednek, hogy egy adott színben ugye meg tudja mondani minden egyes elhangzott állításról, hogy hasznosága vagy, vagy sem. Tehát hogy ez pont a van meg, nem? Hogy... Igen. És gondolj bele, hogy van egy jelenet, ami tök fontos, mert kitalálja nagyon faszául a kámo, hogy itt mi lesz, itt már jó beforgatnak, meg mi egymás, és ezt meséld el úgy, hogy a játékos ezt bejelenti az elején, hogy így tudni fogok mindent, ami hazugság az utolsó szóig. Amikor, amikor Ricsi ez belütten állam egy pillanatra. És ezt lefődten. neked le kellett mesélni, ez milyen oh, volt ez? Lefejtettem egy pillanatra. <laughs> <laughs> <laughs> de próbáltam úgy beszélni, hogy ne legyen igaz, vagy, vagy hogy igaz legyen, de ne. érted, tehát, hogy... Én ezt a különbözséget láttam karakteráltatáskor, de ezt ez nem bennél fel elvből sem, mert ez már, ez ilyen, ez ilyen nem tudom, ez is tökke a játékot, Sima. szerintem. Hát, ugye, nem tudom, so a börtön, a börtön, börtön a <laughs> <laughs> Igen. Mondjuk hát. hát. ugye az is viszont ebben, hogy erről viszont győzd meg a csapattársaidat is, hogy te ezt tudod. Ez volt még egy ilyen sarkalatos ja. pontja ennek, Jó. Főleg, hogyha a Ricsi játszik a... Igen, az a... Egy... <gül> ja, ez egy... Azért ilyenkor már nehéz elvonatkoztatni attól, hogy oké, okay, hogy a karaktered az nem tudja, hogy, hogy mi van, de te mint játékos tudod, szóval Győzd meg a csapattársaidat. Na jó, van, tudod, mit elhiszem? <gül> igen. <gül> Na jó, most az egyszer. Most az igen. egyszer. Hát... Ja. Érdekes játék. Én azt mondanám, hogy nincsen teljesen kiforva. Amit nem szeretek, az az, hogy B, bizonyos backgroundokhoz, ilyen hátterekhez olyan kevés információ van, hogy nem nagyon tudtam rájönni, hogy ezt most pontosan mi is. Valami egyébként nem teljes. Tehát, hogy... Mi van? Pont egy olyan background-ot választottam, ami, egy, ami ilyen volt. Egy olyan hátteret, ami annyi volt az érve, hogy utca -seprű vagy, de a te seprűd, uh, seprűd lőporral megy is Olmos szór. Mi ja. ez a? Ez a leírása. A neve meg Balayer, ami azt jelenti, hogy Utca-seprű. Azért hm. hm. válaszoltam meg jó előnyöket adott is, ennyi. De, de hogy mi pontosan, azt már úgy bele kellett magyaráznom. Tehát, az egész játékon érződik egy kicsit, nem? Hogy olyan, mintha nem lenne még teljesen kész. Tehát, hogy én mondtam, hogy a Lord nagyon tetszik meg ilyenek, de például a, a, már az elején is felvetettem, hogy nekem a történelmi része a lornak az egy kicsit hiányos, vagy lehet, hogy én nem találtam meg a, a helyeket, hogy hol kell keresni, de hogy a leírás faszak, de hogy mi, meg miért vezetett oda, ahova, az viszont eléggé hiányos Egy szóval. Kicsit olyan, mintha csak jelene lenne a világ Igen, igen. Lenne hova tovább fejleszteni az egész játékot, Én mint van. a rendszer, mind meg a lore szempontjából. Mint. Lehet, az ez egy előző kiadásban benne volt. Hogy ja. Lehet, hogy vannak könyvek, és akkor vedd meg, és olvasd el. Nem tudom. Ha, hát, leszettem az összes szupplementet is elolvasgattam, és mindig arról van szó csak körülbelül, ami most van, vagy ami közvetlenül előtte, hogy ez mitől történt. Igen. De az, hogy az egész... Tehát például az, hogy az sokszor visszabutal a Lorban, hogy volt ez a Numanári birodalom, és... és ennyi. És az még mindig megvan, csak... csak nem. És hogy a... most mi? És <síns> így, így... De még a, a, az én Numanár könyv, ami... Még mindig létező szigetettség, ami igazából Görögország körülbelül, és Róma. Az, az így, jó, ja, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy most mi van, hogy elfoglalták őket, aztán vissza is, hogy ez már egy régi hagyományuk, hogy mindig elfoglalják őket, aztán mindig visszafoglalják magukat. Jó, de pontosabban, de mindegy. Tehát, hogy az vagy nem olvastam, mert lehet a legalaposabban, de akkor is így hiányoznak dolgok. Ez, ez tény. Nincs ez a teljes teremtés mítosz. De tepikus az... fejlesztés alatt van még ez a... Van hova tovább bővíteni. Pont ezért, de mondjuk ez a szindref, ez a előző faj, ami ezen a bolygón élt korábban valószínűleg, az teljesen egy blank spot. Az csak azért van, hogy lehessen Indiana Jones-kodni körülbelül. De amúgy semmi nem biztos róla. Ez, ez, ez, ez nagyon nem is van. baj. Ez direkt van, erről úgy érzem, de hogy amúgy, hogy pontosan hogy alakult ki a mágia, mondjuk akkor úgy látszik, erről van valami. Az, az előző először. rendszerben volt talán, vagy az előzőnek volt, is a... <coughs> editionnek volt hogy úgymond a metaplotja. Ah. Előző üzétel e, ami, ami érdekesnek tűnik, de még nem kezdtünk el vele foglalkozni, ez a karakternek a, a fejlődése. Ugye nem XP-ket kapsz, hanem, hanem torikat kell úgymond kitalálni, vagy hogy nem is egészen tudom. a torjaid vannak, és valamit meghatározott élnek, meg azt, hogy mit akarsz fejleszteni ezzel. És akkor ahogy megy a, megy a történet, ahogy elérsz ezekre a. Mm, lépéseken. Tényleg, lépéseken átmész, így hogy a végmész az összes lépésen megvan, hogy minek a fejlesztéséhez mennyi lépés, sűrű történetnek kell lenni, a végmész a lépéseken, és akkor, akkor, akkor megtörténik ez a fejlődés a karaktereden. Ez nekem egy a szimpatikus rendszer, alapvetően és az egy kicsit nem tudom, mintha túl lett lenne leírva, de amúgy valószínűleg nem annyira bonyolult. Ja, igazából lényegében az, hogy vannak alapból kalandok, amiket a kalandmester mesél, meg vannak kalandok, amiket kitalálsz együtt a kalandmesterrel. A saját, amik... mindenkinek egy személyére szabad uh -huh. sztoria van, úgymond. Tehát, hogy nem csak egy háttértörténetet írsz a karakterednek, mint ugye, hogy a lelkiismeretes ismeretes szerepjátékos csinálja hanem már a jövőjét is megírod, hogy Igen. legalábbis a, a, a fordulópontokat, hogy mit szeretnél elérni, meg hogy mi fog történni konkrétan, nem csak amit szeretnél, és akkor arra lehet kalandot érteni. A, a közbenső rész meg feltölti a kalandmester körülbelül, akkor ez jött le. Hát, én, én ebben amúgy nagy potenciált látok szerintem, hogyha ja, egy ilyen kampányt a... játszol, tehát érdekes, hogy így, így befolyásolod azt, hogy merre megy így a történet nagy vonalakban, vagy így legalábbis egy része. Ümm... Olyan szempontból tetszik, hogy nincs be, hogyha mondjuk szépen mindenki megírja magának ezt a kisztoriát, vagy kitalálja, akkor nincs benne, nincs benne az, hogy valaki mondjuk el van hanyagolva valakinek a karaktere, vagy valamelyik játékos, hanem mégis attól függ, hogy mennyire mennyire akarod ezt így belevinni, vagy mennyire tudod belevinni a, a, a fősodorba. Hát elég változatosak Sehet, lesznek a kalandok így, hogyha mindenki így van. bradja a sajátját. Aha. Én már meg lehet csinálni, hogy egy kalandot az egyik karakterre építünk, a következőt egy másikra is így tovább, és akkor mindenki úgy kap egy saját kalandot, de... amit közösen jártunk. Akkor de de egy ilyen bort belemehet simán a következő, bele tudja fűzni a, a másik játékos a sajátját. Hát, igazából a kalandmester fűzi össze, nem? De, de szerintem, de. de... Egy egész teljes kalandot ki lehet találni igazából arra, hogy hogy egy, egy karakternek mi a célja, tehát igazából a lehetőségek végtelenek. Csak pont ott az, az a jó benne, hogy nem csak a káv találja ki az egészet, hogy ahogy Csís mondta, tulajdonképpen a játékos is Hát Meg azért, hogy egy folyás, egy, nem tudom, vagy egy történet folyásban lehet benne lehet több játékosnak is, a story lépései nagyon könnyen. Hát, azt, azt, szerintem az egy kicsit azért már bonyolítja a dolgokat, amikor egyszerre több, több szálon akarod vinni azt mert alapvetően elég, az, ugye lassan haladnak ezek az asztali mm. szerepjátékok. Inkább, azt nem csak... több szálon gondolom, hanem csak egyszerűen egy, lehet hogy valakinek az a, az a, az a, az a lépése, hogy nem tudom, beszélj egy nemessel, a másiknak, meg azt, hogy nem tudom, ellop egy ellop egy, nem tudom egy gyűrűt, és egy, egy nemesi bálon mondjuk mind a kettőjüknek a, a lépése össze, össze, össze. Ja, csak akkor, akkor meg az van, hogy igazából egy háttérsztoriban történnek a karakterek sztoriai is. Igen. Hát, igen, igen. igen. Hát Csak hogy nem biztos, hogy az úgy képzelte el a karakter, akivel játszol éppen. Vagy inkább a játékos Aha. nem úgy képzelte el. Ezt most nem hát, el. A játékos hát, a, ját... Igen. Nem, tehát hogy ahogy alapvetően de illetve hogyha van egy kalandötletet szerintem akkor az... Te Tehát az együtt, lehet... ez a, mindenkinek van egy kalandötlete úgymond, vagy mindenkinek lehet egy kaland stb. De a kalandmester úgyis akkor ezt összefoly... De... Igen, a... de nem, nem kell ám egy az egyben, gondolom, követni, Mert... amit a játékos kitalált. Nem, meg szerintem azt hogy mondjuk, hogy ha eleve a csapatnak is ez volt a célja, hogy nem esik bár rá, elmegy, és az közben, azt, hogy van egy külön jelenet az, hogy valamit csinál az egyik karakter, ez nem viszi el, tehát ez nem, nem, nem több szálon fut, ez igazából csak egy, a, egy rövid, rövid, rövid jelenet fél. során megtörténik, csak hogyha ügyesen meg kell, kell az egészet összehozni. Ja. De, De lehet, hogy csak én, én gondolom. Én, én gondolom így, nem túl, csak lehet. lehet. Csak van, van például olyan, érted, mondjuk egy vég, a végső lépése, amikor már befejeződik, azt az meg már nem tudom elképzelni, hogy egyszerre több. Na jó, az mondjuk igaz. Egyébként ez mondjuk true, mert, a, mert az meg tényleg se saját kell lenni, az egy olyan nagyobb lélegzetvétel, azt hiszem, vagy egy olyan jobban rátszabott rá jelenet, vagy talán egy egész kaland is. igen. Höh... Szöcsik? Szöcsik. Hát ezek... Ez elég sok munka ez, hogy a hárman négyenki, három négyféle különböző ágazó... külön uh, irányba ágazó dolgot. Uh... De ezt is tanulni kell, vagy nekem ez egy még szokatlan abszolút ez a... Ez a dolog, de... Szerintem nem is kell annyira erőltetni a szemelvégszorít, Ha bele lehet fűzni, így. akkor bele kell fű, belefűszedő, de amúgy meg most miért eszolhatná -e egy, egy kaland arról, hogy az egyik karaktersztoria a többiek is ott vannak, is segítenek ebben? Ez az szóval szóval. igazából, mint ez egy ilyen heti barátok között, vagy nem tudom milyen epizodikus e, jelenkel, igen. mert hogyha úgy is játszunk dísz kalandot közösen mondjuk, és akkor van egy fix kám, meg négy játékos, akkor simán meg lehet csinálni azt, hogy egy-egy alkalommal megoldjuk a személyes történetét az egyik kalandnak, és akkor a... emellett halad a fő story, mert ugye nem mm -hmm. arról van szó, hogy egy kalandot játszunk, hanem egy kampányt, ami mondjuk áll mondok, egy számot 8 kalandból. És akkor annak a fele az az, hogy visszük azt, hogy a, a, a bossz boss üldözzük, de közben minden második kaland meg az, hogy feldolgozzuk valamelyik karakternek a személyes uh -huh. történetét, ami viszont lehet tök független a fősztoritól, vagy lehet akár bele, bele lehet fűzni a fősztoriba is. Uh -huh. De hogy ez egy ilyen elég jó lehetőség, főleg azért, mert ugye maga a játékos dönti el, hogy mondok egy példát, hogy mondjuk az én karakterem azt szeretnék, nem is azt szeretném, az fog történni, hogy én, én megtalálom úgymond a nagyszüleimet, de kiderül, hogy ők meghaltak, mert ö, megölték őket valami rablóbanda, amiközben menekültek Aizenből. És én egyet mondok a Kámnek, hogy én ezt a kalandot szeretném így, hogy ezt mesélje le. És ettől kezdve a Kám azért elég sok szabad kezet kap, nem? Mert én megadtam, hogy mi a fontos a karakterem számára, mi az, ami az én karakteremnek a, úgymond a a, a lényeg így, tehát, hogy a továbbfejlődését se meg mit tudom én, és ő erre épít egy kalandot, de eldöntheti, hogy ráfűzi a fősztadéra, vagy nem. És ezt minden egyes karakterrel el lehet játszani. Viszont van beleszólásod neked is, mint játékos. Tehát ez egy tök jó rendszer, nem? Körülbelül ahogy működnek, működtek a régebbi sorozatok. Hogy van egy főmotív a háttérben, de amúgy oh, ja. épp azért a kicsit, amit már mondott, hogy ha kampányt játszhatok, szerintem hogy nem tehát, hogy a kampány, itt az, hogy ezzel nem nagyon kell kampányt játszani, mert mindenkinek van sztoria. Akár úgy is lehet, hogy mindenki. A, akár azt is lehet csinálni, persze, hogy igazából nincs is fősztori, csak ez mindig visszük az egyéni sztorikat, és akkor minden héten vagy, amíg olyan gyakran játszhatok, mindig egy mindig valaki másnak a történetét visszük tovább. És akkor így, mit tudom, mindenki szórakozik, vagy mindenki játszik, mindenki azért legalább havonta egyszer úgy érzed, hogy te vagy a legfontosabb ember, mert most azért van ott a csapat, hogy téged segítsem vagy valamit tudod. Tehát, az Szi. is ilyen, ilyen is PC light-es nem az van, hogy ennek az orkok azt Én nem vagy lemújú Nem? Egyáltalán? Hallottuk, Egy hogy ha cigizel. Ahogy Egy én pedig direkt lefogtam a mikrofon Nem, nem eléggé. Nem euh... eléggé erősen markot még. Mi, miért játszik a, a játéka? Miért játszik a them them. egyébként? Vagy, vagy arról már beszéltünk, vagy van még valami hozzáfűző hát, valótok esetleg? Nekem annyira így, miután már játszottunk háromszor, úgy utólag, tehát a pudding próbálja az evés, nem olyan jó ízű az a puding szerintem, de, de nem rossz. Egyet igazából nem. Ö, igazából nem a, a, nem a rendszer, nem a rendszer ö, határozza meg, hogy így hogy szórakozok általában. Igazából annak Ú, így támogatnia kell ilyen. az ívet. <sítható> itt, itt szerintem a, a, a rendszer az, az nem ad hozzá, meg nem is nagyon veszel az én szórakozásomhoz. A világ az egy, az egy pici plusz. A, a, a társaság meg a játék az, az, az nagy a plusz minusz, rendszer. Ha... a rendszer meg úgy nulla, igazából, mm, igen. ne vagyok vele. Amúgy se általában engem nem, nem szokott túlzottan így érdekelni, ha csak nem valami érdekes lenne. Érdekes a rendszer, ami ez lehetne érdekes is, de nem győzött meg. Lehet, hogy, lehet, hogy csak nem jól csináljuk Igen, mi. ezt szokottam, hogy é. csak szóval A ah, Alapvetően, amúgy igen. De ez annyira PC, hogy le van írva, hogy nem tudod szarul csinálni. Valahogy mi mégis megoldjuk, tudod? <gül> Amúgy <gül> mókás az a játék, de nem, szerintem játszottunk már jobban is. Ha, szerintem még nem, nem jöttünk be, hogy ezzel hogyan kéne játszani. Aha, hogy kreatívabban, jobban elengedve, úgymond ritkábban dobálgatva, a játékosabb jobban... több dolgot hozzá kéne fűzni szerintem akkor, hogy, hogy akkor Absolut, jobban irányítsák a kis kalandjuk, kis dolg, dolgaikat. Ne úgy érzem, az előzőben, már ezért... Ez haladtunk. Év, hogy igen, haladtunk ahhoz képest, hogy az első hogy, hogyan nézett ki, szóval ja. hát nem kezdünk ráérezni, hogy hogy és hát az lehet. első, tehát én teljesen a klasszikus izébe próbáltam mesélni, hogy én mesélek, aztán ti csináljátok a dolgokat, azt Igen, volt az rossz? De nem volt, lehet egyébként, hogyha szóval bejönni egy mesélő, aki mondjuk már kenivágja az egész világot, meg a 20. kalandját mesélni, akkor lehet, hogy olyan dolgokra jönünk rá, amikről fogalmunk nem volt addig, meg... hogy ne, lehet, az is kiderülni, hogy teljesen szarú csináltunk mindent. Hogy teljesen hát, jó helye A A készítőnek a, van, van fent egy kaland modulja, vagy modulsorozata a YouTube-on. Azt mondtam, hogyha beütitek, hogy 7C, és akkor, ja, ezt dobja ki elsőnek, az egy Kiken Sundream van fent. Azt majd szerintem nézelkedtem kicsit tovább normálisan. a elég, mert egy, csak így elég sokat tanultam, meg láttam, hogy ezért, mint és hogy kéne csinálni. Hm. Én... És mi a mesélni egyébként a, a játékot? Hmm. Hát, most ezért már játszhatunk párat, ö, hasonló játékokkal, hogy ezért a Hammer -e is nyomtuk, meg, ö, meg hogy Matyi mesélte nekünk a mi volt az? Lady Blackbird. Lady Blackbird-et. Hogy már volt szerintem a kiindulási alap, hogy ennek hogyan is kéne kinéznie. Ö, meg azért ez még mindig nem a, a Skellának a másik végé, amikor mondjuk már teljesen el is van hagyva a kocka és, és valami nagyon abszurd rendszerrel van mesélve a játék, szóval lehetne ez még durvább is. Nekem szimpatikus alapvetően, annyi, hogy tényleg bele kell nőni ebbe a kapátba. Hmm. Nem tudom, szerintem csak egy mesélés a igazából pont ez az, hogy teljesen el lehet vinni a narratívába, aztán most ebbe kell túlbonyolítani igazából. Ja, ez itt a, a harcot kell valahogy normesen kitálni, még azon gondolkodok, hogy majd jobban feldarabolni kisebb jelentekre, és úgymond ilyen, ilyen sorozatokat csinálni, mert hogy, úgy annak nem sok értemben van. Hogy... Hmm hogy egy helyszínen, vagy egy ilyen cselekvésbe bele van ragadva a csapat, és akkor mindenki elköltögeti a részeit, és akkor utána, na akkor dobjunk még egyszer, és kb. ugyanaz folytatódik tovább, hanem hogy amikor kifúltak úgymond a részek, akkor úgy is érre a jelenet, vagy akár még hamarabb is, amikor már nincsen lendülete, hm. és ö, ja. úgy, ugye az, a, az egésznek, ugye ennek a, úgy, azt vettem észre, hogy ennek a rendszernek az a, a, a nagy mondani valója, vagy a, a tenni akarni valója, hogy haladjon a történet, és együtt rakjátok össze a sztorit. És hogy minden más az le kell szarni, és csak úgy mankónak van téved kb. Mm. Ja, de, de, Nem tudom, most jó kritika most, ez a rendszer kritikája is. Tehát, hogy például volt az, amit, amikor kerestük a hajót. Igen? Hát. Hát. Hát. Hát, hogy felszállunk. Tehát, hogy először keressük a hajót. És hogy egyszer dobtunk az elején, és az úgy. Azzal a négy rézzel gazdálkodtunk szerintem, vagy másfél óráig. És, és hogy így... Jó, de már megváltozott teljesen a helyzet, vagy satöbbi. Tehát most nem tudom, azt, hogy kéne kezelni. Értem? Ez, így... a... ez jó kérdés, még, mégis mi számít új, új risknek, vagy nem is tudom azt, hogy így mondja a... Igen, de... hogy... tehát... Aztán... új jelene. Tehát, tehát a, amikor... De tudod, amikor a kocspából kijöttünk, azt csak elkezdtük keresgélni a hárpiját körülbelül. Igen. És már volt a hajó, és még mindig ott voltunk, hogy még mindig ez a négy rész kell arra, hogy utol is érjük, meg hogy el is kapjuk, a, akik ott vannak, és még aztán, hogy fel is érjünk a hajóra. Tehát, hogy Igen. ez az, az nekem fura volt. De, de már, tehát érted már teljesen máshol jártunk körülbelül. Jó, ja, meg... rá kell érezni, hogy, hogy, hogy mikor kell engedni azt a jelenetet, mikor, mikor kifújt, de meg megtalálni azt a, azt a, a pengejét, vagy az épp parasz hogy legyen benne izgalom, és ne azért, hogy úgymond tét nélkül van a játékos, és mondjuk, hogy hogy minden egyes résznek meg legyen a maga értéke, és nem pedig az, hogy jó, dobtam, viszont van négy részem, elhasználok kettőt, tök mindegy, mert úgy is van még kettő, és az bőven elég lesz, hanem hogy akkor úgymond egy kicsit kimértebb legyen, és izgalmasabb legyen, és ez, ez nehéz, meg, nehéz volt megtalálni, vagy eltalálni, főleg mondjuk készülve és nem elsőnek mesélve, úgymond egy ilyen partjának, és nem ismerve a karakternek képességeit. Talán, talán itt van a az egyik legnagyobb felelőssége a játékban, hogy a, mi meddig tart, tartja a jelenetet, és hogyha úgy igazából le kell zárni, azt hiszem, hogyha úgy látja már, hogy elfogytak a rézek, meg már úgy. Tehát azokból a részekből, amiket a játékosok, meg az ellenfelek összetettek, ha éppen azok is vannak, amire azokat elköltik, addigra legyen valami végkifejezetten jelenetnek, hogy ne. Ne legyen azt, hogy ott akkor itt valamit csúszkálni kell tovább, vagy nem tudom hogy így szenvedni azzal, hogy nincs erre és akkor anélkül megoldani, vagy, tehát hogy valahogy ezt kell, ezt kell jól, jól felmérnie, meg jól néhol, néhol kell szerintem zárni a jelentet, úgymond valami, valami megoldással, hogy végkifejlett a. Ez, ez, ez a véleményem. Hm. Hm. Ja, itt van még ez a szűk keresztmetszet, hogy most a akkor de épp az az, hogy annyira volt, hogy nehéz. Igazából, amikor már teljesen megváltozik a karakternek a hozzáállása, talán akkor lehetne változtatni, nem? Tehát, hogy alapvetően a részt azt úgy dobott, hogy két uh, tulajdonságod alapján kell, mondjuk, hogyha valakire rá akarsz lőni, akkor ugye dobsz egy finesz, ém uh, dupla kockát, és hogy amikor eljutod a igen jelenet, hogy már régen nem lövöldözöl, hanem nem is tudom, próbálod kiverni a szart valakiből, hogy mondja el, hogy mi történt a Izé, hiányzó csapattársa, akkor az lehet, hogy már egy, egy új dobás kellene, még akkor is, hogyha az addig rézei, de nem használod el teljes mértékben. Hiszen már miközben van annak, hogy én megpróbálok valakit megfélemlíteni, aminek ugye van egy külön tulajdonsága, ahhoz, hogy én eredetileg dobtam egy lövéspróbát. Hogy igen, nem, de a csapattársaddal egy-egy színbe vagytok. Tehát, hogy valaki még lehet, hogy éppen ugyanúgy. Á, hát, igen. Hát, a vizét, nem... a boszt, vagy a violent. Az te igaz. meg már mit tudom, hogy valakit kihallgattál, attól függőt ugyan a bajzébe vagytok. De érted, van lennének ilyen kolandmesteri eszközök, amiket... Hogy off, az bar... Tehát, hogy vannak olyan Brood -ok, amiknek a képessége az, hogy kivesz a színből. Elrabolnak. És nem vagy ott. És teljesen máshol vagy. És... Mi? Tehát, hogy akkor... Akkor mi van? A akkor, tehát, hogy az egésznek a konklúziója az, hogy sűrűben hát, kéne tehát. új színt csinálni? De, de viszem, valahol itt, itt van egy kompromisszum, amit még nem látunk, inkább. Nem de. De, mindenképpen érdemes egyébként a játékot kipróbálni, mert egyébként, mint mondtam, szerintem nagyon különleges, szóval egy próbát mindenképpen megér. Hmm. Szerintem, hogyha játszanak az emberek, akkor mindenképpen határozott koncepcióval ugorjon bele mindenki, nem hogy egy harcost, és majd kialakul, mert a rendszer ezt nem engedi, már a karakteralkotásnál nagyon megköti, hogy te ki vagy, meg mi vagy, és könnyebb úgy játszani, hogy akkor én mondjuk ősz egy Jack játszani, és akkor ahhoz keresem össze a skilleket, mint hogy megvannak a skillek, és akkor hozzágyúrom a karakter személyiséget, és akkor valahogy játszunk, mert ez inkább tényleg az egész rendszer megjáték arról szól, hogy hogyan hogy, hogy, hogy, hogy működik a partinak a személyisége együtt, meg hogyan tud hogy a játékról, nem pedig a statokról. Ja. Yep. Igen. De tényleg amúgy érdemes egy kalanderei kipróbálni, szerintem is bárkinek, mert igazából egy egy részítel olvasod a, a lórnak mondjuk egy adott országnak a háttörtörténetét, meg az alapokat, és gyakorlatilag egy-két egy óra rákészülésre le lehet nyomni egy teljes értékű kalandot, hogyha legalább a kaland tudja, hogy miről van szó. Szóval nem kell nagyon-nagyon belemélyülni. Ilyen kezdőknek is szerintem egy próba rejjéig érdemes Jí. érdemesnek Jí. magukat. Hm. Na jó, van, akkor Na. szerintem... Hogyha senkinek semmi hozzáfűzni valója, akkor lezaradjuk eme a csodálatos adást? Szerintem, nem tudom, eléggé kibeszéltük. Jó, most feszítünk a kalandokról, nem beszéltünk, hát azt majd meg lehet hallgatni, nézni. Igen, igen, amikor Igen. ahogy szenvedünk, ahogy kiabálunk egymásra, és feldasszuk, és Na hát akkor köszönjük szépen minden hallgatónak, és hát köszönnék nektek is srácok, hogy itt folytatok. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozz fel, és küldöd a barátaidnak, meg a, meg a családtagoknak, meg ilyes meg a macskáknak. Ö, hát iratkozz, iratkozz fel te, te hallgató. Te, ja, te. Meg a, a, akit a, ötünk közül nincs feliratkozva, ő is. Okay. Uh, hát uh, megtartok vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, és az összes létező podcast hallgató platform, ami, ami létezik. Hogyha valami nem vagyunk fenn, szóljatok már felrakjuk oda is. Uh, Csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz is, vagy iratok nekünk e-mailt a 01podcast.com-ra, természetesen ez végig betűvel van, van. És hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, sziasztok! Hello! Köszönjük szépen, sziasztok! Hello! Hello!